йти з лівого боку. На виду йому було стільки знаків від баталії, що доскочив через своє завзяття, що він запевне, забув і їм, та й звик вважати їх за родимі плями Мардохай вийшов з хати в купі з своїми побратимами, дивом дивуючими на його премудрість. Тарас залишився на самоті. Йому було тепер якось як ще ніколи не припадало, вперше з родовіку він чогось полохався, чогось тіпавсь. Він вже тепер був не той колишній непереважний, запеклий, твердий на вдачу, як то кажуть, огнений чоловік, а став легкодухий, млявий, чи шелесно що, чи виткнеться край вулиці незнайомий парх, то й жахнеться, не знати чого й що. Отак перебував він цілісінький день, не їв, не пив, ані на хвилину не спускав очей з квартирки на вулицю. Нарешті вже пізно ввечері появили очі Мардохай та Янкель. Тарасові в грудях похлонуло. А що? Як? Чи пощастило? Спитав він, не терплячи, як дикий кінь. Але попереду, аніж стали вони на силі відказувати Тарасові, він постаріг, що Мардахай збувся вже із останнього пейса, що хоч і гетто неохайно, але все ж таки обітцем звивався з-під ярмілки. Знати було, що він наважився був щось казати, але наплескав такої нісенітниці, що Тарас нічогісінько не торопав». Те ж Янкіль щось раз у раз притуляв руку до вуст, бутім його мордувала остуда. «Ой, коханий мось пане», – промов Янкіль, – «тепера овсі не можна, дали б і не можна. Такий поганий люд, що йому треба на самісіньке тім'я наплювати». Ось і Мардухай теж скаже, Мардухай таке робив, якого ще не робив ані один чоловік на світі, отщо. Але назавгодно Богові, щоб так сталося. Три тисячі стоять стоїть, що, І завтра їх усії будуть страчувати. Тарас подивився жидам у вічі, але вже й не брала його нетерплячка і гнів. А якщо пан бажає побачитись, то завтра тра зараненька, щоб сонце не зіходило. Вартові згодні, і їдень Левентар обіцяв, тільки хай їм не буде на тім світі щастя. Ой, Вайзмир, що то за ненаїсний люд? Ой, який зажерливий, і поміж нами таких нема. «П'ятдесят червіців я дав кожному, а левентареві...» «Добре, добре, веди мене до його», – промовив Тарас неважно. Млявість, що була, поняла його, як роса, опала, і перша міць знов привернула до його, і почув Тарас знов на силах». Він згодився на вигадки Янкеля передягтися навітнім чужоземним грапом, що нібито приїхав з Німеччини, задля чого пронозувати жит вже й зубрання приніс. Світ же окрила ніч. Господарю той свідомий рудий жит з ластовинням, Витяг слабкий матрац, покритий якоюсь рогожою, та й послав його бульбі на лаві. Янкіль ліг долі на такому ж матрацові, а рудий жид, випивши невеличку шкарку якоїсь настойки, скинув каптан та отак надто в панчогах та черевиках, скидаючись на курча, подивив своєю жидівкою щось таке, як наче тахва. Пара жидинят, мов хатні собачата, лягли долі біля тієї ж тахви. Але Тарас не спав. Він сидів собі нерухомо, помалу трохтячи пальцями об стіл та смоктав люльку, пускаючи дим. Від котрого жидюга аж чхав з просонку, ховаючи у ліжник свій ніс. Ще тільки ледві зазоріло, а Тарас вже й штовхнув ногою Янкеля».